Ви не вірите ні в істину, ні в скромність і тверезість, Ні в простоту і гідне поводження, ні в обдарованість і почуття. Чи вам болять мої страждання? Чи обходить те, що твориться в моїй душі? Ліпше зазирніть у свої душі. Побачите там гнів заздрощі, Жадобу насолод, марнослав'я, лицемірство, Тупість з диких звірів, зганьблення. Натовпи вмовкли, дивилися на молоду жінку, як на святу, вражені її мужністю, захоплені красою і чистістю, яка потужними струменями била з її лиця з усієї постаті. Слів майже й не чули, та її праксія і не пробувала кричати. Повернулася до прилатів, кидала в їхні пещені обличчя свої звинувачення, Ніхто не ждав однеї такого. Хтось із єпіскопів, мабуть, на знак самого Урбана, спробував перекрити грубим гуком ніжний голос жінки. Викричав кілька брудних подробиць про імператора. Тоді крикнув про єпітемію, бо навіть очі слід очистити, коли вони бачили гріховність і блуд. Євпраксія і в безсиллі заломила руки. І ні вливо обернулася до папи, чому мовчить, де ж його обіцянки? Єпі тим'я, є пітимію б накласти на них усіх, на їхні душі, на їхній світ. Вона стояла сповнена відчаю, не відчя із собою, а простий люд. Побачив чистість, від якої всі здригнулися і заплющили очі, а тоді заревли натовпи тисячого лосо. «Без єпітемії! Без єпітемії!» Сталося нечуване, зірвано, недокінчено собор, не прийнято найважливіших ухвал. Розгніваний папа покинув п'яченцю. Вимушений буде скликати ще один собор у Клермонті, щоб проголосити христовий похід. Ваннали ж звелить записати пропаганблення імператора Генріха його жоною. Мені повідомщення і аз воздам. Ївпраксію покинуть у п'яченці саму. Нікому не потрібна. Усім чужа. Чужому світі, запросить її конраду Мілан, де прийме своєї білявої схожої на епраксією Констанцією, імператор домагатиметься видачі імператриці. Переїде вона до Угорщини, до короля коламана, до старої тітки своєї Анастасії, колишньої королеви Угорської, і там нас дожене погрозного вимога Генріхова видачі жони своєї. Цей чоловік, мов би, заповзявся чинити нещастя не лише державам і народам, але й найближчим людям, що мав з того ворожничу рідної матері і рідної сестри, ненависть першої жони і другої, неповагу власних синів, Конрада намовлено виступати проти батька. Молодший син Генріх так само виступав проти імператора, взяв його в полон, примушував відректися від корони. Художник, який зобразив сутичку Генріха батька і Генріха сина на річці Реген, оздобив свою мініатюру латинським віршем. «Кривді людський і жадобі влади не буває кінця». Євпраксія віддалялася від цього світу нещасть, чвар, і злоби ніщо так не знищує часу, як нещастя. Літа, ці покірливі діти часу утікатимуть від її відлітатимуть від неї невтримно і нездоворотньо, але не зможе вона поспішати, поволі вовсько наближатиметься до рідної землі, бо не слава про неї вже давно буде донесена священниками до Києва. І відвернеться лицемірно Від молодої жінки всіможні, Відвернеться сестра Янка, Навіть рідна мати княгиня Анна Лякатиметься повернення З безчещеної доньки. На княжих учтах Лакизи складатимуть про неї Брудних пісень, Називатимуть сукою волочайкою, Опраксою любострасною. Людський поговір Відлякував найбільше. Може, тому так довго валася і в праксі, перш ніж відважитися на повернення до Києва. І хоча не надіялась уже вернутися, все ж поверталася додому, до рідної землі, вагаючися між втратами і віднайденням, мов би відразу народжуючись і знову вмираючи, Знов ступала на роздоріжжя своїх дитячих снів І болюче солодких спогадів І небеса п'яні від вітрів Знову зустрічали її Але не впізнавали її в праксі Була під ними і не під ними Поверталася з доріг блудних, злудно-німих і не поверталася, не могла повернутися ніколи, Бо ще нікому не вдалося повернути втраченого часу, Ступити двічі в ту саму воду, Принести живу квітку з давно від шумілих літ, Зачерпнути вітру, що прогримів над утраченим дитинством, І тільки п'яні небеса, Застелені гірким серпанком сліз, нагадували їй щось болісно знайоме і невловиме, як щастя, любов і вічність. Літопис без пояснення Зіпатіївського літопису у літо 6617